Kapitola desátá A svolav dvanácte učedlníků svých dali moc nad duchy nečistými, aby je vymítali a aby uzdravovali všelikou nemoc i všeliký neduch. Dvanáctky pak apoštolují jména jsou tato. První Šimon, který slove Petr, a Ondřej, bratr jeho, Jakub Zebedevův a Jan, bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, kterýž býval celný, Jakub Alfeuf a Lebeus, přímým Tadeus, Šimon Kananický a Jidáš Iškadiotsky, kterýž i zradil ho. Těchto dvanácté poslal Ježíš, přikazuje jim řka, na cestu pohanů nechoďte a do města samaritánských nevcházejte, ale raději jděte k ovcem zahynulým z domu Izraelského. Jdou se pak kašteřkou se, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, malomocné čiste, mrtvé křeste, dábelství vymítejte, darmo jste vzali darmo dejte, nebežte s sebou zlata, ani stříbra, ani peněz do opasků svých, ani možný na cestu, ani dvou sukní, ani obuvy, ani hůlky je zajisté dělník pokrmu svého. A do kterého města nebo městečka vešli byste, zeptejte se, kdo by v něm hodný byl, a tu pobuďte, až i vyjdete. Vcházejí do domu pozdravte ho. A jestliže bude dům ten hodný, pokoj váš přijíš naň. Pak by nebyl hodný, pokoj váš navrátíš se k vám. Kdožkoliv nepřijal by vás a neuposlechl by řeči vašich, výjdouce ven z domu, z města toho, vyrazte prach svý. svých. Amen Pravím vám, lehčeji bude zemi sodomských a gomorských, v den soudný nežli městu tomu. Aj já posílám vás jako ovce mezi vlky, protože buďte opatrní jako hadové a zprostní jako holubice. Vystříhejte se pak lidí, neboť vás vydávati budou do sněmu, a v zhromážděních svých budou vás bičovati. Ano, i před vladaře, i před krále vedení budete pro mne, na svědectví proti ním i národům. Když pak vás vydadí, nebuďte špečliví, kterak, nebo co byste mluvili, dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete mít i mluvití. Nebo ne jste, kteříž mluvíte, ale duch otce vašeho, kterýž mluví ve vás. Vydáš pak bratr Beatra na smrt i otec syna a povstanou dítky proti rodičům a zmordují je. A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož zetrvá až do konce, ten spasen bude. Vy se pak vám budou protiviti v tom městě, uteďte do jiného. Amen zajisté pravím vám, neschodíte měst izraelských, až přijde syn člověka. Není to učedlníct nad mistra ani služebník nad pána svého. jest učedníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž hospodáře Belzebůvem nazývali, čím pak více domácí jeho. Protož nebojte se, nebo není nic skrytého, což by nemělo být zjeveno, ani tajného, jež to by nemělo zvědíno býti Což vám pravím ve tmách, pravce na světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domě. A nebojte se těch, kteříž mordují tělo, ale duše nemohou zamordovati, než raději se bojte toho, kterýž může i duši, i tělo zatratiti v pekelném ohni. Zdaliž nebývají prodávání dva vrabečkové za penízek, avšak jeden z nich nepadá na zem bez otce vašeho. Vaši pak i vlasové na hlavě všichni se čtení jsou. Protože nebojte se, dražší jste nežli mnoho vrapců. Kdo školi tedy vyznám ne před lidmi, vyznám i já jej před otcem svým, kterýž je z nebesích. Kdo by pak mne zapřel před lidmi, zapřím ho i já před otcem mým, kterýž je z nebesích. Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dát na zemi. Nepřišel jsem, abych pokoj vezl ale meč. Přišel jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti své hruší její. A nepřátelé je člověka domácí jeho. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden. A kdož miluje syna svého nebo dceru svou více nežli mne, není mne hoden. A kdož nebé kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne duši svou, vtratí a kdo ztratil duši svou pro mne, ji. Kdo vás přijímá, mne přijímá, A kdo mne přijímá, přijímá toho, kterým neposlal. Kdo přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme. A kdož přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme. A kdož by dal jednomu z těchto maličkých toliko číši vody studené k nápojí. Ve jménu učedlníka zajisté pravím vám, nestratit odplaty své.